گران و مخترم عردن کو دمولانا لیر قتلی سے دار دور ای تفسیح قرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی د ارچین کی شیر با دید ملائی دو پتیسا سنت کے اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی من چوک جنگی ارار سوابی پاپرائیڈر انوارشیر توحیدی نمبر زیرو پس من ګور ولږوا بلذي په کتاب باندې اوحي الیکا چوش ورتا تا وتعال علای وګور کتاب د کړي قیمتي غیبان باندې لښول غواینه ینی باندې کلکشه فاست هم څخه پس من ګول لغوا بلذي په کتاب باندې اوحي الیکا چوش ورتا تا انک به شکتو الا سرات مستقيم باغ وإنه بشك دا قرآن لذكر لك هم خواهد شرافت استعى پارا ولقوم كادا پار دقوم استعى وصوف تسألون اوزر دا جي تاپوس بقول جي استعى سنا وقرآن كي ازد تي قرآن كي شرافت قرآن سكران از تا سكران ازد شو الله يزد فهم امي واسأل تاپوس وكاما دا جانا ارسلنا كرا لقل يومنگا من قبل كاما اخي استعى من رسلنا هذا فيغمبران وزماننا اجعلنا چا آیا گرزولیو منگا من دون الرحمانی سواد مربان بادچانا آلیهتا مذگاران یعبدون چه عبادت شویده یاد موقع حق پرستو علمون تا پوسکا آغی امد یو تا الله نارا لگولی الله سره شریکان چانو جو کولی و لقدار سلنا یقین داولیگا منگا موسا علیہ السلام و اقبل دلیل سلا الہ فراونا فراون تاو فقال پسې وی بی اني بهشکه زه رسولم رسول پیغمبرم رب العالمین اترफार پهن کې د مخلوقاتنا فلما پسركلا جاهم چلا دیتاب آیاتنا او موجودو دم سرہ اذاهم په دغه وخت کې دې مینا داقی پوري زهكون خندا کوونکو او مانوريهم ان القول مون دیتا من آیتن ایسو نشانه الاه یا اکبر مگر ودا لو یامن اخته دا ار یوم مجیزات بلنا اغلو یو وآخذناهم او اونی ولمنگ دیبی لازعب ای پازاب سرا لعلهم یرجعون لدیر پارا شدی وپس شی وقالو اویدی یا ایوه الساحر او ای عالمان ساحر او اغیب عالم تاوی او دولنا اسوالا که زمانگ دیبی پارا ربکا در اخپلنا بما پاغس بانوی احدا اندک که تاثر ای وعدا کرده انا بشک منگا لمحتدون خام خالار با امومو فلما کشفنا نو چې چل را کمنگا انهم الازاب دین عذاب ازاهم انکسون و دا وقتی دی واپس کی دل دا وکړه اکرا کچر دا نه د عذاب لرشو نو منگ به ایمان نولو نا لئی منگ دا عذاب لرکو لیکن بیا واپس کی دل دا خپل وعده انا ونا دا فراونو او ازو که فراون فی قومهی قون قلتا قلوه یا قومه ای زما قومه علیه صلیه یا دمال را ملک مصره بعد د م سر حاضل ا او دا نرو نهدي تجی چې روانې من تختې د لاندې دا بعددو زه توګورې زه غړه مو کهې غړ دی ا فرهتهیرون بیایان تا سوچ نه کوئ وظروتهګورې نه ام انا خیرون زه غورهمه نههاضل له زیردي کاسنه د مثال اسلام نه هوا چې د مهمین کم زوره دی واللهقادو ن دی مسال ی ان چېکاره کې خپل مقصد یا خوا هغهه دجبې لکننت ته چاه وه چې جبه کېتهالو او یا دا چې یاره بس خپله مقصد نهشه خاه کول فلاله اوول یا پهې نه ش راخواله زله خو داغ په مثالله السلام س الزام لګو او دا ځان لویللي دي مثله سلام مخې دي ویللي په دی وجه باې فلا لا او یا او یاغه خبره سه دی جو باچهت غواړي او کاره کوي ی نهخه دا د باچات دقل دی با فلالاولیا پهول ور کولیلی د تا اصلتن به ګارمن ذااب زرو او جا ما ملا کته یا را سره پرشتې مقعطررینی یو ځای چېو دی را شي مونوي د د منه ف دخهفهقا پس ناپ کو کو خپل خپلقومې ناپو او ګاو بعدواغو دی تاې دارو وړه داغه او بل دغهې ن پهوګ چې دی نه پوې ان دا هم بهشکې قانو دقام من فسیقی یوقوم نهفر پهله مع په سر کله اسفونه چې غم جل منګه منګه من د دینه نو سفونه الله نسبت ځانته کوي او غسه غمجن کړې خفه کلې خو مثال اسلامو مطلب دا چې دا حق پرس خپ کوول دا د الله خپکوللي دام بیاې هم سلام خفه کېدل دا, دا الله خپ کې دللی او الله دا حق پرستتو په تقلیب به نه خپ کې چا حق پرس تلی پر کو لکه چې الله ته ورکو ځه یر صللاته اسلام فرمیدري چې تاسو زما صحابو ته تلیب مور کوئ که چاغې ته وکوو لکه ما ما رک. چا چما درا کو فقد ازلا یقینن الله ته تکلیف ورک او چا چ الله له تکلیف ورک زرد چې الله به نو الله د حق پرز په تکلیفه په غم باندې خپکی ځکه یو آسفون نه ځانته نسبته فلما فسركلا سفونا چې غم جنک من غین تقمنا بدلو واست منغام من مدینا فغرقنا من فس راجمك لمن قدی فجعن لهم پس وقردو لمن قدی صلافا مشران و مثلا اوه برد للآخرين در روز تخلقو هكذا خلاف کرو دا انجام داسش و لما زور ببنو ال کلاچ بيان کرشو مريم آم مريم السلام زید مريم مثلا پیتر آس که اذا قوم که فدغ وقی قوم منو دو جردی خبرنا یسی دون تالی وحل سمت لبون عقد او چې دا عبد الله زبوی ته نه اعتراض کړو چې خه تاسو وایي چې تاسو لږه چاې باټ کړې دغه یوم جهنم تزي نه وایي چې د عیسی عليه السلام عبادت کوي نه ومه جهنم تزي د تاغي جواب او په سوره الانبیاء کې کوم نه شوه آل ته د تاغي جواب شو چې عقاد حسن چې هغه پیغمبران دي حق پروسی د الله په توحید باندې مضبوط دي هغی به د غې نه جهنم غ به جننت په دن نه کوول شي جواب شو دا دیز کې چې کم دی نه دا مخکې یت تیر شي د غیرې پ سال ختهیت کې تیر شو اوس آلمن رسل نه من قبلې کمې رارسلی نه ااجال نه مندونه الرمانېلی حتن یدون دا غېاب چې کم دیجې کوي وا د مخقانو امبیو تعلیماتو ګوری کتابونه او که آیا پاره کې داو و چې الله سره نه یا به او عبادت د اړې جذب پر کړ شي د غیر الله تاسو کې کنه دا غیب دا د اړې د جواب چې کوم نه نه کوي او قال اوې دي آلهاتونا آیا مګار ان زمنګا غیرن غولدي امه کني سال سلام غولدي ما زربو دي نبی ني سالره الا جدل مگر مگر و دا پارا دا جگڑ تالی مسالنا بل بلهم بلکدی قوم خسیمون او قوم جگڑ کون کری این هوا نردیس علیہ السلام اِلّا عبد مگر بندری انا امنا چه احسان کری منگا علی پاق بندری و جا انلاو گرزو لمنگا مثلا ابرد لبنی اسرائیل دا پارا دا بنی اسرائیلو چه ایسا علیہ السلامو بغیر د پلارو اگید پاری و امتحانی و ابرد ولو نشاو کچره وخت یمنګاله ځالنه خامخا ګرځولې به موږ منکم ستاسو نه منکم پتاڅکي ملائکتن فرشتي فلردي پزما کې یخلفو چې خلافت به کو لیکن د انسانو دغې څه واسه تشتدنن او وانه او بهشکه سلام ایسلام ل علم خامخا دلیل له ساتې د قیامت قیامت تبنذین زیرازی او چې کله غراشنه قیامت ته دبنذ دی فلا تمترنا په شمه کوه به پهې خبره کېطب بهوني تا بهداررو کې زما سرات دا سراتته مستقيیم دا لاررنې غه وله یصددن نه کومه شو او وادنې تاشيتان نو بشک دا شتان لکوم ستا دپاره دو مبی دشمن دخکاره ولم ماجا خل کله چې راغې سالال اسلام بال الباتې پکارو د للوباندي قالهوي ساال اسلام قدتو کوم یقین راغلی یم تاستابل حکمتې په پوې یا په پو مضبو وب لا کوم اوادره پا چېکار کوم تاستا بعد د لدي بعض غ مسائل تخت تلیفونه في چې تاسی اختاب کو پاغې کې فقل الله په سرالله نه وا یو ان زما تا بدار وکې ان الله بشک الله هو دغهله رببي د زما د واب بهکم ستا خاص داغو و سال اسلام نه کولو ها دا سراتته مستقب دالار ن فله فلاذاو په اختلاو کا اډلو من بین په خپل مننس کې پهویل په خلت د لزیه د پااره دا کسانو له مو چېظریمان دي خلت دی د پااره دا کسانو للهنا د پار دا کسانو چې زله مې کله دی ان ش منه ذاابی من علیم دا ذاب دورې درناکن نه علییم زروونه دت نه کیلله سا مګر انتاتی هم لا چرا بشیدی تا باغتن ناسا پا و هم لا اشعرون او دی بنا پویگی الاخلاء دوستان یاو میزین پادارت بانده بازهم پادی کنی بازین باز باز دو پادا بازوا دو دشمنان به دنیا کې یاو باستر عملگردی ها دوستی وا خور دنیا په بنیاد بانده وا آردین په بنیاد نوا آقا با دی دشمنانو گرز الا المتقین مگر فرزگاران دنیا کې دوستی و علتبهم دوستی یا عباده ای بندگانو لا خوفن نبای سیرا علیکم الیوما و تاسو بایندن نرزی ولا انتم تازنون و نبا تاس غمجن که گه اللذین اکسان آمنو چه مومنان دی یقین کرده بی آیات نافوک منزم انگبان دی و کانو مسلمین او دیتا بدار ادخل جنتا داخل شه جنتا انتم تاسو واس واجکم او بیانستاسو تحبرون خوشارو لی بشئی یا طاف علیہم غرزوله بشدی باندې به سفن کاسی من ذهبن د سترو زرو واقواف اجل اسنا واجل اسنه جگونه او پهم غرزولې او کاسو کې بسې مې وی بې پکه مې وی بې پکه مرغای چې ماخه ترسته تیر شي دار وتا شې ابر شي دل او پکی کیږي د تر رسول خلا کو نه وې پاکاسو کې تش کاسی من چې تش کاسی بګردي خلا کو نه وې او پدعا جنت کی ما آصبه تشتهیه الانفس چه غاڑی نفسنا و تلزل آیون او مذب آخلی سترگی پاقی باندی مذب پی اخلی زکا چه سترگی او سیز خواقی نظر اخلی او چه سترگی تی نپرد کی نظر بیان آلی و انتم و تاسو فی او پدعا جنت کی خالدون همیشه او و تلکل جنت اللتی دار جنتو اورستموها چه میراس که ورکش دیلارا ب مع په دغې اور است ا میراس ک در ک ش تااسته به مع په د غې کو تم تعمللو چې تااس عمل کوو ل کومفیها ستا د پااره پهېژنت کې میوی ب کاصیرتون ډیرې منها غې نه تا کلونو خ ان المجرمین ن مجرمان په شارتې ورکو وسیره داعذااب. إِنَّ الْمُجْرِمِينَا بِيشِكَ مُجْرِمَانَ في عذاب جهنم فازاب ده جهنم هم كي خالدون هميشه بي لاي فطر و نبشه که موليانم ده دين عذاب وهم عودي في پاقه كي مبلسون نومه ده بي دخبل مدگارانونا وما ظلمناهم وظلمنا كرمان قدی بانده ولكن كانو لیکن ودي هم الظالمين ظالمان ونا دو اواز بو كده يا مالكو چه اي دروغا يا مالكو اي ل یخځ م د راولی علی نه منږ مالک هغ اختیار من جهننم باند چې د فر ته بچغې وې الله تاواو کوې چې مونږ باندې مګ راولي اومونږ ختم شو که نه قاله ووي الله ان نه کوم به ش تاسو ماکیسون به ستا ولی ل جنا کوم په تا سره منږ را لیکلو تاسوتهبله کې ه ولیکن نافسرکم لیکن زیات پتا سکی لالحق حق لرا کار هون بدغنن کی وای وتاس بچ کم نن غن لے دا کچرزان ل کلام شي نه دا بیا د الله کلام دی الایم تاسو ته کتاب را لې غلو ته ته را لې غلو لیکن تاسو دا غین انکار وکاو او کچر متشر شي بیا دا کلام دا فرشتو دی نو مطلب دار چې فرشتو هغه په وحی مقررو ممتاز تا کتاب د اللہ را طرف نداولو لیکن تا صغیلہ بدکنون کیوئے ام ابرمو آیدی مضبوط کرده امرن کار خپل ف مبرمون مبرمون بیشک منگا مضبوط خپل کار لرا دی اخفلکار نا مضبوط کرده خوالی زمازابو ته مضبوط دی ام یا سب اونا آیدی گمان کئی انا بیشک منگا لان اسماؤو ناورو سر رحم پتی خبر ردی او نشواهم او مشوری ردی د داګمانه چې کهې الله نه خبر د شو ولینا ولینا ول نه د خبردارله وررس نه اوفرشتې د منګاله دی هم دي سره یکتبون لیکل کويقل او پې غمبره انکان ل الررحمنې ک چری د پار د مروبانه با چا استفاامې ک چری دغې الله سرهامره بانه بعد چا سره بلدون مخلو پهشان د اولاد جیر الله سره وینایبان فانا اولل عبیدین زبا ولدا عبادت کوونکو نوما ما بهول کلو فل سره نشتر یا ان چکم نه نافیا قل پیغمبر ان کانل الرحمان نشتے د پد میره بہنه بادشاہ ولدن مخلوق پشان د اولاد نچ نشتے فانا فزو اولل عبیدین اول دین کار کوونکو نیما آباده ی آبادو پا مانا دا انکار زاول انکار کم چل سرنشت سبحان رب السماواتی پاک زاد دا سمان پاک دا رب چه مالک دا سمانونه والعرضی دزمکوره و رب الارشی مالک دا عرش ده اما دا سنای سفون چی ده بیانی پا زرهم پس پریزه و ده چې خوزو چی شورو ننوزی ده و یلابو آر توکی کئی حت تا ترده پوری علاقو ی شي یو مح لی اوړ سره یوادون چېدي سریواده کولو چې وهول ل الله زیاتې پهسم پاسمان کلا مد ګار دی او ف عرضې پهزما کې اللهو دغه الله مد کار دی وهل حقيمل علیم او دغه الله د حکمت دی په د پارسه باې ته باه کل ل برکه چون کغاله دی له ملکو سماوادي داغوقب د کسممانو نه دي وال عرضې وَمَا بَيْنَهُمَا وما بين همما او چې په منې دواللو کید ده دغ الله سره مستستا الم دقامتتي لی د الله تا تر جوون واپ سکلو بشي واللایم لکلهنه او اختیار ب نه لریا کسان یا دوونه چې دی را مغر آسوك و شهده غوائي بكي بالحقه إلا من مغر آسوك شهده چه غوائي كده بالحقه ده مسل رتوحيد وهم يالمون آده خفوئيگي سمطلب شفارس با آغا سڑه كي آغا سڑه ده غلط پارا شفارس بكيگي چه غوائي رتوحيد كده وهم يالمون آده تپتئي چه ده مشفو له مومن ده چا شفارس شفارش کیږي چې دغه شفارش کون کی تپتای چې دا مؤمن دی الابقېږي ذممان الا من الا لمن من باندې لام داخل الا لمن مګر د عجب ما غر چارې پاره شفارش پکیږي شهدا چې گواہی کړي بل حقیر توحیدا واهم یعلمون او دې تپتای چې د مشغول او ایماندار دی ا هغه چاره پاه بګای کېږي چا هغه ایماندار د دنیاه تیر شوي او اللهمن اهاسوک بګي کی شپرس به هغه سوک کوي چا هغه ګوي نه توهید کړي چا خو دنیا ماندار تیر شوي که نه وه هم یالامون اودي خپېږي وله انسان ته هم که چې د تپو سکره دی من خلق هم چا پیدا کلې دی, دی لقولون نه خا مخهبدي الله ی والله فان يوفقون كم تعرف تعالوا لضحكنا وقيله او كما دا بينا الرسول بكما يا ربي چه از ماربا يا قيله يا رب دماغ کي سلامت عليق دے اگے بني عطف دے علم الصحاب ان سمعنا وعنده علم الساعه در الله سر دے علم دا قیامت او دغه الله سره به علم دی وینه ده دی چې پیغمبر یا رب ای جما رب ا ای جما یادا الا من شهده بالحق سره هغه سره متالعد دی رسما نه الا من شهده بالحق و شهده ب قيله اه مگر ا څوک چې گواہی کوي توحید او گواہی دا پیش کوم و نه پګواې کې دا پېښ کومه غوا د غوي کوونکې دا پېښ کومه چې یا رب ای او باځوی وا په معنا د ربقې لهې دې وربقې لهې او قسمیا ینه ربقې لهې و دا وینا کوه قسم په معنا دیږي کې دا غوا دا پیغمبر و نه کوه کومه کما یا رب ای ان هؤلاء बेशक دا کسان قومن دا څ قوم دی لا یمنون چې یقین دین نه کوي اغه قوم نو ان ه ان ه اولای ان هؤلاء قوم لا یمنون قسم هغه جواب شیدا جواب قسمی شي نه دا بیا ټول دغه جواب شي چې دا وې نه پیغمبر غوا کوم چې داخله کې ایمان نه وروړي دا ته بیان کو به هم نه مانی ته پس مخواڑوانم د دینه و قل او یا سلام سلام دا بایی کار ده بهی کاټ دی فص فیل امون فزر دے چې دی په پوشی سورۃ الدخان نزول کې سلارش پیتم پس د سورۃ الزخرف نه یک دا سورته نمبروار نمبر وار دی حوامین له ده صورت نزول تنزل کې سلارش پیتم پس د سورۃ الزخرف نه نازل شوه داود سورتا پدې کې دی وشبه جواب چکم دینې کوي دا داور صورت جواب دی شو به ماکه صورت کې بیان شو د مشرکین شبهات درې بیان شو ندل تک یو شو به بیانې زکه دا صورت دی صورت په یو ځای راوړو یا ماکه صورت کې شبهات د مشرکین بیان شو ندل ته انزا ورکی مشرکین وته یا د عذاب ورکی مشرکین وته زگدا سورته دی صورت پچی یو ځای راول خلاصره صورت جواب د شبه د مشرکینو چاغي ویلو زمون اوازوري او کا اواز موږ دا سنول الله هو ته اوري کنا موږ زګه اغي ته امداد چويو نه قران دا جواب کوي ا ما سره توحید او او تقیف دونیوی کوي او تخویف اخراوی او تخویف دنیاوی نمونا دا قوم توبق سرا قوم توبق سرا اغیسر تخویف دنیاوی اغیسر کم نرزکر کئی بشارت آخر که مومنانو تا او بیا پا آخری آیت که ازمت دا قرآن کریم و دی طرکه سرا سولت چکم نروانده اول که ازمت دا قرآن کریم او بیا تخویف دنیاوی پا دوخان سرم اپقم توبخ سرم او, او بشارت تا بشارت او مؤمنان ته اولکم او بیا هغه پسې تخفيف اوخروی او پاخر کی بشارت او پاخري ایت کی عظمت د قرانه کریم بسم الله الرحمن الرحیم حم م والکتاب المبین دا کتاب ده چخکاره بیان شوری ان بے شک منګه انزلناه ال را ل قران في ليله مباركه باش با برکت نا کئ ان كنا منذرين بشك يوم من غپو يا كون کی دخل کو من غا يرون کی دخل کو یعنی معلمي الناس خون کی خل کو تا د الله د کتابو فيها اشتد प्रदेश پک یفرقو چه فیصله کول شی کل امرین هر کار حکیم حکمت والا امرن من عندنا دار حکم دے طرف از مننا اننا كنا مرسلين بیشک یمنگالی گن کرے دے اور رحمت ہم رب کا دار رحمت دے طرف درستانہ وداد اللہ کتاب منگ کتاب در کڑے دے او آغا تنیس پہ شعبان آ خبراں نام منگ مقیم چڑے لو تنیس پہ شعبان او مبارک صحیح روایت چکمنے نشترے امام شپالسم جلکی پا دی ما نخوا وضاحت کلی ری روایت اغوی یو روایتو ما سید نسب شابان فا بارکی نیشتر ری دارنگی امن عربی پا احکام القرآن که سلورم جلکی آغم وی چه دنسب شابان بارکی سر آغلی ری نداد دروغ دی دا زان جو کلی شیوی ری دارنگی ابن کسی دل تر دی آید دلان دی او بیا امام قرطبی در جمهور قول اغا نقل کرده چه اغیوی دنسب شابان باره که صحیح روایت نشتا او کسوک پیشکین در روح او دزان نجو کرده دا خواه اغاقسم بر چې چکم بو پاق زمانه که دا چلشه او چه هرنشید زمانه و او پاقی وقت که دا کې کوم دروازې وي نوروز دا به مناوالو نه اتفاقانه په دا شپه د شعبان د نیمه باندې دا, نیم دا واقعات راغلو او هغه را دی په کوټو باندې بلې کړې وي بل کال چراغې نجوم مليان دا لکه د لوی هغه ولا ځان لرواي چې کوم نه جوړ کړو نه چيروس ترانه جوړي مرفو داغه ته درې ته چې کوم نه رسول چې دې بارکه مرفو روايات دي او دا اشتری حالانکه دا غی بارکه د نس په شعبان بارکه نشته وله زکا چې کم فیصله کیږي نه ليله تل قدر دی او د ليله تل قدر روسه صورت التمام راشي صورت تل او په سورۃ البقره کې هم ذکر شو چې قران په کم میاش کې راغله دی شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن میاش ته رمضان چې قران هغه کې را لګل شوې ده ندیږي کې شوی ان انزلناه فی لیلۃ مبرکۃ ان انزلناه فی لیلۃ مبرکۃ موږ هغه شپه برکتناک کې دا قران دے. در قد رات قد رات نصف شابان را لګل دی نو د میش درمضان ته مراد ا شپې د قدرات لیلۃ القدر د مونی سب شعبان کم ځین راغله خدا بس داسې چې کم دنا راضی اغه مهدی مخ اگر سره واړو نو هغه چې مرغۍ چې کمندنه لا بولي چې مرغۍ ولا بولي نو یو ملاراغه نو هغه وې دام شته دی دام یو طریقه را چې نبی له اسلام السلام فرمایلی چې مرغۍ لا بولو دام چې کمدن یو اهم کار دی اگر اولګي دا مرغۍ لا لکړی هغه ملې اوس غلو وې تاخدې پوکو د کمزنه ولا حدیث جوړ دا کوم ز پیغمبر وی چې ملغه لا بول دم خدغه غره دا وی دغه د خوشحالولو لپاره چې دې خوشاله شو دغه شي نه ماله بسراک دا ټول مرل دین چله دی تار کړ دې نه دې کس هم خل کو خو ساخته دین ځنه جو کړې مليانو او د ځنه په کسب سره ادن نکړي او هغه ته دین چ کم دینه ویل ودع ایت خود الله ان انزلنا فی ليله مبارکۃن مې قران اشرفه قدر کرا لې کول دې دا کومیاشتره زمندن او نسو شعبان پکې د کوم ځنه راغله <coughs> الله وې رحمت امر رب دار دار دا رحمت تیر در طرفه درستانه انه بهشکه د الله هو سمی علیم دا الله وریدونکې دې په دې پارسو رب السماوات رب د اسمان نو دې او ما زمو کورې او ما بینهما او اچ په منداري کړی ان کو انتم موقنين کجلتا سي يقين كون کې لا اله نستره بلغيم درکونکې الا هو مگر دا غلا دے ویحی جن دے کول کیو یمیت آمد کول کی ربکم رستاسو ورب آبائی کم الاولین رستاسو دا مشران اولم بنو دے بل حمل کدی فی شکن پشک دی یلعبون چٹو گی کئی فرتقی با انتظار کوا یوم آدار دی تاتی سماعون چرا شی اسمان یا ظاہر شی اسمان تاتی پا مانا دا خکار کدو خکارا با شی اسمان بی دخان مبین ولوگی اسمان قیامت تنیزینځ دی دا اسمان چې کومه سیالوجي غونډبای اغه ته اشاره ده او یا تا دا کات ته اشاره ده چې کات تراغل او په مکم ما سمي والبان یو کال ناغه داس یو دړه وا عمل چې کمونه لوخله غونټه وا ناغه ته اشاره ده یغ شن ناس او یا قیامت تنیز دی یغ شن ناس چې به وشکی به خلک هاذا عذبن هاذا صابن دا زاب درناګده او اب بنا ایرب زمنګا لره کې زمنګ نازا نمنګ بېمان نوړو ان الله هم ذکره سره کې وشي د رپار نسيت اغستو وقد جاءهم یقینا دي تراغه رسول مبين پیغمبر ښکارا پیغمبر رغه دغه مونل ثم تولوا بیا لړ انهم د دینه وقالو اوي دي معلمون تعلیم ورکړې شه دي مجنون لونه دي ور دی ممسلی نه مخواړو و قالو اویدې مععلممون تعلیم ورکی شويدي مجنون لیون دی ان نهاب شکه منګه کا شپ هذااب لکوون ک را ذاابو قاللی نه تاسو آدون واپس کېږې شرته ته که چې د مونږ د نذااب درکو بیا دباررهه کېږې نو یاو پار باې نپته شبد شتلکو بره چې او منګه پانې لولو سره سمعت لب بدر واقعہ علی باغرز باندې مونږ غریفوکو او هغه کې کسان سمړو شو مردار چو اسه یا ما باغرز باندې نبت شول بچتاله کبرا چې اون سمنګا پنه ول لو یوسارا نه هغه قیامت نه مراد دی او یا واقعہ راکیا بدر ان منتقمون بهشګه مونږ بدلا غستن کیو ولقد فتننا ایقن از میله قبل ما کر دینه قوم فرعون قوم د فرعون و جاوم او هغه دې تا رسولن کریم پیغمبر قدمان او ویلي ورته ان ادو چه پريز ویلي ما سراي بعد الله بندگان ده الله اینی بیشکزو لکم تار پارا رسولن امین پیغمبرم خواه امانتگر و اللہ تعالو او زیاده مکوه پا دند اللہ کی و اللہ تعالو زیاده مکوه علاللہی پا دند اللہ کی اینی بیشکزو آتیکم داغل امتاستا بسلطان مبین و دلکار سرا و اینی بیشکزو غستو پا پنای کراغل امان بی ربی رخ پر سرا و ربکم رستا سرا ان ترجمون د ویشتل استاتونه یا د فتوله ګول استاتونه وا الام تو منو کچری یقین نه کئ تاسولی په خبر زم ما فاتذلون بیرته چه زمانہ فدع ربه نسوالک رفلتا انها اولای چې بشک داکستان پاکستان قوم مجرمون یا قوم مجرم سوال الله ته وکوه یا الله مساله زمانہ منی زم زمان مخالفت کئ ان الله وحی ورتوکلا فا اصری پس روان کابی بادی بندگان, بندگان زما لیلندش پی اینکم متبعون بشکا تاسف اسی با درزی فرانیان ناغملگری وات رو کل باہران او پریز و دریاب دریاب وچ پریز رحوا وچ اینم بشکدی جندم مغرقون یکم دیقر کیدون که کی کام ترکو سمر پریخلو من جناتیم رباغون نوائیون او دچنونه زرو ان د فصلونونه او أَوْ قم او دا ځو خستهونه و نام د سامن د عش کانو چې ودي في پاغې کېفا کين رایش کوون ک غ کې عش کو مستبه کول کهذالك دا د دریا میلاړخوا او ننا ورکه منګنا قو آخرې ان پمابکت پس جڑاونکلا علیہ السماو پدی باندے اہل السما خوندان د اسمان اوسیدون کو د اسمان وال او اوسیدون کو د اسما کو فرشتو پ جڑاونکڑا کتا مخلوق پ جڑاونکڑا ولئی مومن جکلو فاطی درزینور پسی جڑ یال کمزہ وان چ عبادت یہ کڑی درہم کمزہ وان د رزق رازی او دریم چې په کمزر د نیک عامل خږي دا دریز ز نه اللله یو ځ ورپرسې ونه جوړلو ځمکه خوشاله شو چې دشمن لړو دروازه د اماله خوشحاله چې به د امامال شو زمکه چې کمز کې ګځې د به خوشاله شو شکه چې دشمن ته او ورځ چ راته ور دشمن د ذکات الله دشمن له ورکل خخواله هیچ چاپ په جړهونه کړړله وه معکانو منظرې او نو دید مولت ورقلشونا بین تزار مولت ولنو و لقد نجینا پتا سره بچ کمونگا بن اسرائیلا بن اسرائیل من الازاب المهین دا غاز آس پاکون کنا من فرعونا چه فرعون انو بشکده کانو دی آلی انسر کشا من المسرفین د زیاده کون کنا و لقد اخترناهم او پتا سرا و لقد کل منگ دی علا علم انسر دا پوینا اهل العالمین پا خلق باندی و آتیناهم اور کلمہ دیتا منل آیا تیز د لیلونه ما فی حج دی پای کی بلاون مبین امتحان ښکارو ان ہا اولائے بشک داکسان لیقولون کم خویدی ان یان رتا الا موت تنل اول مگر مرد ظلم بنئ بس در دنیا ما دلته ملو شو بیاشتین و ما نہنو ان من گا بمن شرین دو بار جون دکی دن کی Ba ba ina masanzaga in صqiين kata su aهم xerun aya di amqato ba a kana q wa a kana q غ والa kasaan من قبل him م na tobaho ta یوبل پسيرات لا يوبل پسيو تبا به اور تزکوي او بیا اخيره دا بادشاهو چې د خپل نوم اسعادو تدنوم دغهو نیک سړیو او دې چې کله دغه ځای نه راغی نو مکه ما سمې تر راغی حمله کول غوښته فوج وسرو قبضه کولا چې اورته وي دا خو د ابراهيم عليه السلام زیدې ویخه په وی دغه لا کور دی خان کابره هغه ته خلاف او د دین لړو مدینې منورې باندې فوش کوله چې کلال تر هغه نه خلق ورته چې په دې سنه شکول دا خو د اخر پیغمبر داره حجرت ته او دلته باغه راځي هغه ویخه ناغه به اخته لیکو او وې دا خط په چله زمانه رسټو کلا غرا غنه دا بوله ورکوي نا تقریبا نوس وکالا پس پیغمبر راغې نوس وکالا پاکی تیر شو او کل چې نا آغا خطو آغا آخیری حضرت ایوب انصاری رزیلا نوسرا او اغلی ورکو پاقی بان آخیری پیغمبر بان سلام چولو او ای کزای ما جاندین بستامل گرتیاو کما ستار دشمن سره بزر پا توربانو جنگی گم او کچرزا حاضر ما نه دا آغد تابع یادی اللاوی داغو قوم اغبیا بیلارشو او اللہ تباکلو اهم خیرن آیا دی غور دی ام قوم تباو او کن قوم تباو واغا غور دی او کن تاسو غور دی او اغا تباو چا کم دینو اغویلو شاہد تعالی احمد ان انہو رسول من اللہ بار نسم زوگوائی کمار دی پیغمبرو چنوم احمد دی دا دا الله طرف نه دیږي وای کوم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزير الله ابن غم او کچري زماو مرزیات شو هغه تو رسید ما نه زبې ملګری جوړ شمرت رزوې داسې ځانه چکم دی ارتن دې کو زبې ملګر tia کومه عذاب داسې نيز دې چم لکد ترزوې او بیا ویلو وجاهت به سيفه اعداه وجاهت تبسيف اعاده اهو پتوربان نه داو دشمن سره به جنگې ګم پتوربان به داو دشمن سره از جنگ کومه سره به جنگې ګم هو کچره زو هغه ته پتو شوم نه خو بی ادغه چې و س وکاله چې کوم نه راغه بیانو ځکه الله دیږي کې وای اهم خير ايدي غره دي امقامه توبه اكنكم توبار و من قاولهم جمع کر دین او اهلک نام هلاک منگاوی انم بشکدی کانو مجرمین ودي مجرمان وما خلقنا السماواتی انر پیرا کرم گا اسمانونا والارض از مکی و ما, و ما بینهما او عجب من دی دوار کدی لا بین بی فدی ما خلقناهما نیر پیدا کرم دا دوار الا بالحق مگر د پارفکار کولدا حق ولکن سروم لیکن زیاد دین لا علمون نپویگی ان یوم الفصل بېشکره ده فیصلې می قاتم وقت دې سره اجمعي ټول سره یا ما پارت باندې لا یغنی فائدہ باندې شو کول مولا نو یو دوستا عن مولا د بل دوست ناشه ا دی به زری ولا هم یونسرو نو به امداد کول شي الا مرهیم الله مگر اسو کو چرام کړی الله پاګبان دې ان وبشکدا الله والعزیز الرحیم دا الله زو رور مهربان تغوی فرقای یره د عذاب <صحدث> <تصفيق> ان شجره الذقوم بشکه ونه د زقوم تعامل اسیم خراب د ګناغارانو دی کلمه هلی په شان د ویل شیطان بی بی یغلی جوش پوی فل بتون په ګډو کې کقلی الحمی په شان د شیډ لو ګرم وب او الله بو اللہ وی فزو ونه سیدا بدمعش فاتلوه نو وی تړای العذاب اهل جهنم وې غردوي میند دوزخ ته وې نه سې وقلقه وتاړې او به جهنم ته ور وغزار کې ور وې غردوي ثم شبو بیا واچوي فوق راسه د پاسره سرده ده من عذاب الحميم د عذاب ګرم نه اورته به وزق نه ځاب ولي انك بشکتو انت العزيز الكريم ته په دنیا کې تزور اور په دنیا کې او قدر منوي تا بډېلوي تکبر کوه آسی آسی نو تیز بړې پډوالې نه ماتې دوم او زقوس تک عذاب انک بے شکتو انتل عزیز الکریم او ډېر قدر منوي ستا بډېل خلکو چې کم دی نو خیال ساتو او د الله دین ته قران ته شاو ان ها عذاب بے دا ما سدی تم ترو چې تاسو پاره کې پاره وُذ بشارت ان المتقین بے شک فائز ګران فی مقام امین باغز اینو دهمن امانتګر امانت کې بې پا امن کې بې فی جناتین پا باغونو کې و عین اپ چونو کې یلبسون اچې و دی منسند سن جامیدن رهرخمو و استبرقین د غټو متقابلین یو بلته مقام قناستی کذالک د کسي الله د زما کمال دي چې داکه سنتونو ممنان ت ورکوما وذو وجناهم او کذالک باندې وقف علی د کمال له چې دابلې بدی ت ورکوما او جهنميانو ابو تپسري وذو وجناهم او جوړه بور کو دیتا بي بی بيان بور کو دیتا بهورن عين اهوري قستا زوج ملګري بور کو دیتا بهورن عين په هور باندې چې قستا وي یدو اونا دی برا قواری فی اپدا جنت کے بے کل فاکیتن هر کسم بھی آمینین پا من بانده لا یزو قونا نبسکی دی فی احلموتا پدا دی که مرک الا الموت تلال اولا مگر مرک رنبا نی او اقاوم بچپکی دی عذاب الجحیم لعذاب دا, دا جہنمنا فضلا میر ربک لامر بانی دا طرف درستانا دا ذالک دا هو الفاظ الازویم کامیابی لو یدا اوس دا کامیاب او دانې متونه او داهورې او دان می بهڅنګه میلاږي الله عمت د قرآانیکرری بهیانې چې پهېقرآ بند. په ان نه معی سرناو ب شسان کوې منږ داقرآان بلیسانې کا په چېستابان دی لا الله همیت تذت کارون د دی رپاره چې نیتوای فر پس انتظار کوه تګوره ان نام ب شدي د انتظار کوون کو نهدي. سوره الجاثیہ دا سورت په نزول کې 15 بیت ما پس د سوره دخان نه نظر شیبري داود سوره دا, دا, دا دلاله عقلی سره د شوبې ا دلیله عقلیه مع شبهه دلاله عقلی سره د شوبې نه ما کې سوره او تعلق ما کې سوره کې وي چیرز د دا فیصله دار روانه ده دا این يا عمل فسليه ميقاتهم اجمعين سل ويختم ايت کي دی پدي سورته کې زجر او کي مشرکین وته دې سورته کې زجر او زور نه ورکي مشرکين وته زکه دا سورته دې سورته په څیر او ډیر ورو خلاصره سورته پاول کي عظمت د قرانه کریمه او د دلیل عقلي او د شوبې جواب دادرې مزامین سورته کې بیانېږي ازمد به قران کریم او دلایل عقلی او د شوبې جوابو بسم الله الرحمن الرحیم حامیم میم تنزیل کتاب الیگلی دی کتاب من الله طرف ادا الله ندی العزیز الحقی ان چې زوره ورده هاو له حکمت ان فی السماواتی بشکا پپیدای د اسمان نو کې ان فی السماوات ان فی خلق السماوات بشکا پپیدای د اسمان نو کې والأرضي ده موكي لآيات ان خمخه نشاني دي للمؤمنين ده پر ده مؤمنانو ففي خلقكم آفا في ده استاسو كي فما يبثو أو آجي خوري من دابت ده دا زناورنا آيات النشاني دي لقوم يوقنون لپا ده قوم جغيقين كي وقت لا في الليلة أزبادلو لده شبيكي والنهار يد رسكي وما هم الله او آجي رالي گي من السماي ده برنا من رسق باران ذو درځه کا باران فاحیا فا پس تاسو ته به الارضا پائے سرزمکا بعد موتها پر دو چواله دا غین او تسری فی الرياح اپاړو دا واگانو کې آیات النشانی دی لقوم یاقلون دا بعده قوم جګی پویږي تلک آیات الله دایتون الله دی ندلوه چې بیانوي موږ الهکاتا بل حق د پاره خار کوله حق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ فَصْبَکَم یو خبر باندې بعد اللهی بعد کتاب اللهی پس تو کتاب دالانا و آیاته دایته دا نو داغ نه ایمنون دی به یکینو کی ویلن هلاکت زجر لکل فاکین د پاده هر یو دروجن اسیم ګناګر یسمعو او ری آیات اللهی آیات نو داللا دطلع علیہ چې بیانول شدتا سمی سر رو بیا مضبطی پر شرک بانده مستقبرا مخلو کې سمی سر رو بیا مضبطی کی پر شرک مستقبرا مخلو انکی وی که علم یسما حالکا چی دینی اولی دلی قرآن لا و پس خبر رو کد تا بیا زبین علیم پا زب در ناک سرام و اید آلما او کل چپوشی من آیاتنا دا ایتونو زمنګ ناشین په یو مسله اتخذا ان شغله را جواب با ټوک باندې اولایک ادا کسان لهم ندیره پارا عذاب موهین عذاب شرمون کرے من موراہی جهنم الاور دینه جهنم دے ولا یغنی نبشک مولیانم د دینه ما سو کسبو چقړی دی شین دی وی زری ولا ما اونا اوسو کو اتخذو ج دین ولدی من دون الای سی وعد الله انا و لهم او دیر پارا عذاب و نظیم عذاب لري هذا هو دا, دا قرآن حدایت دی والذینا کسان کفر و چکا فران دی منکر دی بی آیات ربیم تایتنون در اخفلنا لهم دیر پارا عذاب و نظیم عذاب دی من رجزن علیم لا عذاب در ناکنا دلیل اقلی اللہ اللذی اللہ عذاب تے سخرا چی بکار کی لگو لدی لکم البحر استاد پار دریاب در تجریه تجر الفلکو دیره پاچ روانه کشتی فی پاگر کی بی عمری پوکم دالالا باندی ولی تب تغو دیر پاچ علتو وی تاسو من فضلی هی د الله اللہ و لعلکم تشکرون اور دیر پارا چی تاسو شکر باسے و سخر لکم اپا کار کلکو استار پارا ماسو فی السماواتی چپاس ما نکری و مافی الارضی او آج پاس ما کری جمیع منو دا تول دالالا طرف نو گننی ان يفتقدوا جميعا من الله داقی قیدو ساته جي دات طرف د دا الله ندي ان في ذالک بعجب بدی كيل آیاتن خام خام نشانی دي لقوم ی تفکرون د پاده کون چری سوچ کی قل پیغمبرا للذین کسان ت آمنو چ مؤمنان دی یافیرو مافیرو کی یافیرو یافیرو مخدی لا ارجون جن یریگی ایام الله دواقتد اللہنا د جزا او د سزا نن یریگی مختوالوا ما پی ورته وکي لای زیاده ر پاچ بد لورکي قومنا قوم تاب ما پاسو کان یکسبو ان چکو ی دی منا ملہ چاچا ملک صالحان نیک فل نفسی فدر فل زنده و من سعا چاچ گنا کو فالح ابوجه په د بندرې سمایل عربیکوم بیا رستا سوتا ترجعون واپس کیږي بتاسو والله قد آت نه جواب د چته تمید بهیانې شوبر سر را روانه غې د تمید د سر نام مجی ک کوي هوله قد آ نه او په تا سره ورکلو منګه ب اسرائیل کتاب ب اسرائیل ته کتابو وال حک ماپیاون نهب تا نهبوتته وررزقنام او ورکلو منږې تاام نه دا پاکوو سدونونه په فولناهم او غړه منګه د العالمین په خلکوبانی. فا آتیناهم ولکرو منگ دیتا بیناتین دلیل من الامری ددین فما اختلفو پس اختلاف کو فما اختلفو پس دی اختلاف نو کردی اللہ من بعد ماں مگر پس دا غینا جا اهم العلمو چلال دیتا پویا بغیم بینهم دا وجه په پا خبال میانس کی زد و حسد کراغل اختلاف شروب این ربکا بیشک ار استایخذی فیصله بو کی بین هم پمندی کی یوم القیامت یې پره قامت باندې فی ما پاس کی کانو چودی فی پاک یختلفون اختلاف کون کی ثم جعلنا کا دیزه کی اوس اغا شوبداگی چاغه ویلو زمنگ معبودان او الله پاک و تورید انوری همون وای چې الی و توری نا لوی زی و دے خداده او ریدود تاوی د ماوی دین خنری چې پلانوار د لا پلان یو غځی کړ پلانې دا نه دا دینه د مضبوطو دلیل نومدی دا دینه د مضبوطو دلیل نومدی سم ما جاننا کا بیا اگر زولې مونږه تا ال عاشریاتن و من الامر د کار د دین فتبه ها د دیپسروانشا دیپسروانش د دلیل پسې دا د تاوی د چاوی خبر ده چې پلانانی بابا ویللي د او پلانانی ویللي پلانانی پیرویلليدن مضبت قانون هغېوي او قانون خوه نهنت او قانون بیا ها په سروانشه وال تب ت تا به داریمه کوه اووا الله ځنه دخواې دا کسان او لا یالهمون چې نه پوږي ان نوب شدي ل یونو نشک معولیان کستانه عذابه منلا سبا د اللهنا شي عادې ويزې. و ان الظالمین بے شک ظالمون بعضهم پایپدی کی اولیاء بازو دوستاں بازوری واللہ قد پاک ولیل متقین مددگار دو فرستگارانو دی دوست فرستگارانو دی ها ذا دا قران بصائر و د خلق وهدان اونی غلاردہ و رحمتون رحمت, رحمت دے لقوم یقنون لپاره دا, دا قوم چې یقین کوي ام حسب الذین ایا غمان کې اکسان ايش طرحه سيياتي چې کې ګناهونه ان نجعلهم ایا او به زر مونږ دي کل الذين پسند کسانو امنو چې مومنان دي واه ملصالحات ملکين الذي بمونږ یوځته دن دن نکو الله وینا سواء محياهم ایا برابر دې ژوند دي و ماماتهم امر ددي نه دي برابرو ژوند کافر امر د کافر نده برابر دو کافر جن مذهب که کی؟, کی؟ آمرک دو سختوری یا آیا برابر دی جن د د د د آمرک د د کافر آمرک د مومن نده برابر د مومن جن د امتحان د او آو د کافر مرک د امتحان د د اعبیاد آذاب د د آو دا غصی د مومن مرک ا語د خوشحالی د د آو د کافر مرک ا語د تکلیفونن رد چته برابرې سا اما یا کومون دینا فیصل فیصله کوي خلق او خلقس پیدا خلقق الله السماواتي پیدا کړل آسمانونه والارض ازمکی بالحق او دفاظ وخار کوله ده ولتوجزادې رپال چې ورکی کله نفسین هر یو کاстаўه ما پاسه کسب چې کړی ده او هم لا ازلمون او دې سره بظلم نکېږي افر ایت اایه ته پیجني من اعسو کا افر ایا ته پیژنې منهاسو کې تخزا چې جو کړې دی اله او خدای خپل هوا او هوا او د خواہش په شپلنا خواہش چې وته سوینه بس هغه په دې روان دي ک خواہش زیارت تبو زی ک پایش بی دینه تبو که ک پایش بلغه تبو زی بس هغه په زی وعذ الله له او بلال کړځه الله دل اعلی علم من فقبل پویا کې ان فی علم من علا فمانه ذکی فی. فی علم فقبل پویا کې قالکې غنه پلانې پخپلې لم قربان شوې دې اعلی قربان شوې دې نه الله به لارکو وختما مور لا ګول دې اعلی سمهي په ګوندو وا وقلبي و جالا ګرزول دې اعلی بسري هي و ستر ده باندې عائشہ پر دې فم یادی هي پسوک بلا رخی من بعد الله پس ده گمراه کوله د الله نه چلې بلرکی نسو کې پلارکو لشي الله وینا افلا تذکرون او بیام تاسو نسیت ناخلی لکه اختیار من اللار وقال ویدی ما ایا نردا اللہ حیاتنا دنیا مگر جن دنیا دے نموت عمر منگا ونحیا ونگ پیدا کی گو وما یحلکو نا او نحلا کی منگا الا دهرو مگر زمانا مگر زمانا وما لهم نشتر دیر پارا بیزار کاپ دی بان روی من علمن سدلیل <سؤال> سمانا الا دهرو مگر زمانا ځکه داسه خلکو چاغي تبې د هروې دهریه گردش د زمانې بس خوې زمانې را سره داسه وکړو زمانې را سره داسه وکړو اصل کوې زمانې را سره به وپایو کړو وای تا خو سره خو پاو کړو زمانې را سره به وپایو کړو ولوهیه د اخو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای یوذینی ابن ادم تکلیف را کی مات ابن ادم ما ته ابن آدم تکلیف را کوي سوي ویا صب الدهرا یا نسپکاوي کې د زمانه او نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمای لا تصب الدهرا فان الدهرا فان الله والدهرا دسمه زمانه سپکاوي مکاوي فان الله هو الدهرو سمعنا را نبازويته هو الدهرو غندا نم دي دا, دا لا نوم دی د هر یا د هر روزا نومونه چې کم لاس یو خري دا وی دا الله نومونه دی نه نه دا غي مطلب دا نه دی ف ان الله هو الدهر بهشکل لا اختیارمند زمانه دی پیدا کون کړ دی زمانه دی دی مطلب دی ها د مالک اختیارمند دی زمانه دی نه چې ته نسبت زمانه تک نه خو الله تر وکنه الله تصب الدهر د زمانې اسپ کارمه شتم متمه کووه دی سړی د غ باې س راغی نه داسو ک س په کنزل کې داخوا الله را استکن بعضې که نه چې دغې داسې خوې د داسې داس کوه سااد د نه غورو جمع دغه کو دا ډت کمکل نه دا خو الله را و دا خو الله ته نسبت کو. دکسسې زمانې ته سپ کاتل یا د خبرې هغې ت کول دا چې کم دی الله تکلي په وجه نه داس ل داسې. یغی بوئے زمانه دا شو زمانه دا وسم دا وی مالهم مالهم نشته دیره په عربی بزار کا پدی من علم انس د دلیلو ان الله انهم نردی الا زنون مغلط کلیان او که حدیث کې نبی الله جان ته وانات د هر ویر دی نو او ایمان د کوکړهفه چې زه زمانه ما ان اختر مون د زمانه مزو وای ذاته لا علیهم اقل <سؤال> چل سیدی تا آیاتنا حکمون زمنگا آیاتنا زمنگا بینات نخکار اخکارا محکانا حجتهم نئی دلیل لذی الا ان قالو مگر دا چوائی دی ایتورا والای بی نام مشران زمنگا انک و انتم صادقین کچر تاس رشتینی یو خبت قرآن بیانی دوینا نکن نمونگتا مشران ویلی زمنگا مشران تاس راولا دا وید دین دا مشران نم نره دین قرآن صلت قول اے الله خدای پاک یحیکم ژوند کی تاسو پیدا کی تاسو سمای میت کوم بیا مل تاسو سمای ما کوم بیا برابر ما کی تاسو یلایومل قیامت او روز قیامت تا لار به فی چی شګ نشتر پاګه کی ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خل کو نہ لایا علم نپویږي و بیا داور توحیدا وَلِلَّهِ الله قااصل الله لله ملک استواې با داسمان ده دا وال عرضې ددممکوه یو ما پااربانې تقوم ساو چېره شقامت یو آمدن په دوتبانې ی سر المون توانیان أُمَّتٍ پرتو ووته او طبويې كل اووم هر یمت جاسیت نکوهوم هر یو ډلا ده را بلله بشيله کتاب دا هغه جاسيه ډلن بیان دی صورت کې کئ چې فژان قانون باندې پمخ باندې به دوزخ را روان الی نسکور به داسې په سلور بلور باندې به روان نه نه الله وي هغه ډله خپل عملنامې ته رابلل شي الیا مان راځي ته ځونه سزا در کولې تاسو ته ماده تاسو کونتم تام لون چې تاسو کول هازه کتابونه دا ملنامه زمنګ دایانتې کو چې ګوایي به کی علیکم پتہ سبان نه به حق پرېشت ان کو نه بشکو مونګه نستان سخو چلی کل منگا ماسو کنتم تاملون چه تا سکول فا اما اللزینا و سراکسان آمنو چو مومنان دی و امیلو سوالحات اعمل کی نیک فا هم پس داخل بکی دی رب هم را اخفل فی رحمته پا میر بان اخفل کی مومنان با اللہ اخفل رحمت کی رون غاڑی دا هو الفوز العز مبین دا کامی بیخ کار دا و اما اللزینا آخر آکسان کفرو چنکار قیده اللہ دیو والنا دیتا بو ویلشی افلم تکن آیاتی آیا نو تاستا یا تون زمان چلستیشو تاستا فستکبرتم و تاستو انکارو که و کنتم وی تاسو قام مجرمین و قوما مجرمان و ازاقی لا کلچو ویلشی انواد اللہی بشکواد دالا حقون رشتنی دا و ساتو قیامتو لاربا فی آئی شک نشتر پاکر کی قلتم نو وی تاستو ما ندری نه کمنگا ما سا آس شیر قیامت یا <آل سانس> مَسَاعَ کَلَذِ <قلد> قِيَامَت کِيَامَت سُشِیدِ اکل بَرَازِ إِنَّ ظَنُّ گُمَان نکُو مَنگَا إِلَّا ظَنَّن مَګر وَهَم إِنَّ ظَنُّ گُمَان نکُو مَنگَا د قیامت د راتلو ہا إِلَّا ظَنَّن مَګر لګونډي وَهَم اسی وَهَم رازۍ چیراو زرا بش دیتا استهزاء وې ښا دوال فازي او شان راشي یا نیا منو علی بن بلوال دے توئی استخزام یا معنی دے یا نہ بل دبلنا کداسے اچ ان ظن نو گمان کو منگا الا ظنن مگر گمان نہ معنی بیا سین راضی نہ دیو او دبل نہ معنی وہم و ما نہ نو انی من گا بے مستقین یقین کون کی اپدی باندے امام مبارک چکم دے کتاب نکلے و کار بشیدی تاسی آتما ناکار عمل داغسو چکلی دی و حاق بیمچا پیر بچر دینا ما عذاب کانو چودی بھی پاگی پوری هستا جونتو که کون کی وقیللیو ما عبر شیطان روزی ننسا کم پریخو دیمانگا تاسو کمارا کسترانگی نسیتم چی پریخو تاسو لقایو مهم هزا ملاقاد دیروزی و ما واکم نارو عزیز تاسو وردی و ما لکم نبیشتا پارا من ناسرین سکم دادی م آیات دا رنګ به تاسو بیا کم ځکه چې تاسو اتخص تمنیلو آیا الله تونونه د الله ځون پټوکباندي و غرات کومل الحیات الدنیا او دوګه کللو تاسو ج نهدونیا فلی یو ما پسونهځې ی خرجونه نهشرراوتې منناه دغه جهننم نه والله هم یستا طبون او نه بځ نه تله پولید دا کولو د الله فلی الله الحمدو پس خاص الله لله صفا دخوای تووب دیره ب سماواې۔ چه رب دا اسمان ده و رب الارضی و رب دا ازمک رب العالمی رب دا مخلوقات ده